ці випромінювання очима. Це стосувалося певного ритуалу. Чи він намагався підготувати мене до несподіваного? Заспокоїти, навіть мелькнула думка про гіпноз. Одначе я також помітив, що й сам Ілько Юрійович готувався до свого дійства. Він начебто аж перемінився на очах. Зникала й гасла під вусом ласкава усмішка. Обличчя блідло, вилиці загострювалися, а очі, відірвавшись врешті від моєї постаті, ніби запалися всередину і тепер вдивлялися у власне їство. Мені подумалося, що на наш Коїлько у цю хвилину не тільки очима, а таки цілим своїм їством занурився в інші світи, найнижчі і найдавніші його покої й переходи, склясті нори. Поринув ті часи, коли перво-перий його предок сказав левовій змії, «Я ваш брат, оборонець і друг. Слухайтеся мене і підкоряйтесь!» Я очікував, що Ілько Юрійович, можливо, почне вишіптувати чи викрикувати магічні заклинання, поклики. А він, лише ставши на каменюку, що поросла бур'яном під граждою, підняв угору руки, Помахав ними заклично, ніби когось пригортав до себе. Це, певно, був знак, заклик до пильності, І виходило, що той знак кожної миті хтось, звичайний у кущах афинів, здатний помітити. Потім старий свиснув раз і другий, і третій. Власне, це був один протяжний звук, тільки з короткими переривами. Та якщо вже бути точним, то я не впевнений, що це можна назвати свистом. Це більше скидалося на високе і ніжне пілікання на одній струні. А може старий знахар випустив із долоні невидиму пташину, що зметнулась вгору радісним скриком. І заледве цей спів пташини, цей свист чи пілікання на одній струні пролунало, як враз, схил гори, кущі, що дотепер стригли гілками безшелесно, мліючись під сонцем, ожили. Тут і там, понад низькі кущі Афинів, вигулькували зміїні голови. Я бачив їх виразно. Тут і там вони завмирали для того, щоб присвідчитися, хто це забаг їх покликати, порушити їхній солодкий сон. А потім зникали, і уже з десяток чи більше, звиваючись, Виповзли з кущів і прямували до нас Я вже було озернувся на фіртку, щоб завчасно дати ногам знати Бо хіба я міг передбачити, яку штуку зі мною міг устругнути на наш куїлько Пригадалася розповідь начальника лісодільниці Тимка Тимчука Старий одначе вчасно відчув мій напівпанічний стан Бо знов підняв угору руки і крикнув Стояти там, не руштеся, ні на цаль далі, чуєте мене? Дарма що стримів я в шоку, а все ж зрадів, помітивши, що гадючі клубища зупинилися на місці. Я, щоправда, не можу переконливо посвідчити, що Змій була сотня, чи лише з десяток, бо кажуть, що в страху великі очі, зате можу посвідчити, що не наш підступив до них у притул, присів і неначе кожній гадюці зазирав у немигаючі очі. Я думаю, що, можливо, завдяки своєму погляду владному і сильному. Він нагадував, зміяв, що тут він пан. Тут і скрізь він над ними панує, він їх любить і їм наказує. Потім старий знову тричі проспівав свистом і на нашкова худібка поповзла звинно назад у кущі. За нею залишився лише їдкий гнилісний пах. Видовище гадюче тривало хвилину чи й другу, а може лише дві-три секунди. Я приходив до тями і мізкував над тим, що побачив. Та чи направду я щось бачив? Може, це таке був гіпноз, навіювання чи інші штуки карпатського характерника? Дивно, але Ілько Юрійович, повернувши до мене голову, спитав, неначе підслухавши мої думки. Ви хіба сумніваєтесь в тому, що побачили? Він міряв мене поглядом суворою, суджуючи. Власне, він вдивлявся мені в душу неначе позиченими у гадюк непроникливими блискучими очима. І я, холодіючи, подумав, що не варто в'язати з характерниками ціпи. Хочеш – вір побаченому, хочеш – не вір – це твоя справа. Одначе, це так лише говориться – хочеш – не хочеш».